To greet storm. To me. The Morgondagen tillhör med. mig sjunger den blonde pojken från Hitlerjugend på utekaféet och en efter en reser sig de andra gästerna upp och sjunger med. Scenen och sången är hämtad ur filmen Cabaret från 1972. Det finns de som säger att fascismen gick sägrande fram under mellankrigstiden för att budskapet handlade om gemenskap och framtidstro. Och för att man hade de bästa sångarna. Fascismen har av en del forskare definierats som en folklig ultranationalistisk rörelse som strävar efter nationens på I Italien på 20-talet handlade på om det romerska imperiet. I Tyskland på 30-talet om att resa sig upp efter versailles förnedring parat med en vurm från något mytiskt urjamanskt. Nazismen blev med sina rasteorier och sin antisemitism en extrem variant av fascismen. I dagens Sverige skulle kanske fascismen kunna handla om att återupprätta det folkhem som ska ha funnits innan det som fascisten kallar massinvandringen förstörde landet. Problemet är, om man frågar antifascisten, att det alltid är någon som inte anses tillhöra den här mytiska nationen. Någon som har fel bakgrund, fel hudfärg, fel religion eller varför inte fel åsikt eller fel sexuell läggning. Fascisten tar sig rätten att själv bestämma vem som ska anses höra fosterlandet till. Och då är det inte säkert att det räcker att man har rätt pass. Vill man inte ge fascisten den rätten så gör man kanske som den gamle mannen vid kafébordet i filmen. Han skakar på huvudet som om det var ett dårskap han såg omkring sig och han vägrar resa sig och sjunga med. Men låt oss förflytta oss till den dag och den plats då alltihop började. Det är den 23 mars 1919 och vi befinner oss i en samlingslokal vid Piazza San Sepolcro i Milano. Det är en brukig samling på ungefär 300 personer som kommit för att bilda ett nytt parti. Där borta står ett gäng som förbarnade år sedan tillhörde Socialistpartiets vänsterflyga men som uteslutits ur partiet. Och bredvid dem en delegation syndikalister som vill att Italien ska styras av arbetarkooperationer. Många av dessa, mestadels unga män, har erfarenheter från det misslyckade socialistiska upproret 1914. Då generalstrejk proklamerades i Milano och barrikader byggdes i både Rom och Florens. Men det är inte bara herrar i lokalen. Här finns också en delegation feminister som framförallt vill ha kvinnlig rösträtt. Och en stor grupp modernistiska konstnärer. Och dessutom krigsveteraner från det nyligen avslutade världskriget. Soldater i uniformsliknande svarta skjortor som tycker att de kämpat förgäves i kriget och inte fått någonting för det Mannen som har kallat till mötet är före detta chefredaktör för Socialistpartiets tidning Avant. I bagaget har han bland annat att han suttit i fängelse för att han propagerat mot Italiens krig i Libyen 1912. Han heter Benito Mussolini. Det nya partiet får namnet fascistpartiet efter det latinska ordet fasces som betyder spöknippen. En symbol som står för styrka och enighet. Ledare för partiet blir redaktör Mussolini. Mussolini rycker i sitt midjebälte och blickar demoniskt ut över folkmassan. Det är så här vi har vant oss att se honom. En pompös, ofrivilligt komisk figur som domterar massan. Men vem var han egentligen? Jag ringer på hemma hos Göran Hägg, författare i Saltsjöbad. Hej, kom här. Hej, hej, hej. Tack. Göran. <gör> Sätt dig i vardagsrummet, Du håller på att köpa en tågbiljett- och det förbannade systemet bara för arbetar och arbetar. Ja, Göran Hägg har skrivit boken Mussolini, en studie i makt. Han kom från en ganska enkel miljö. Hans pappa var... Halvtidsarbetande, proffsrevolutionär, mamma var skollärarinna. Själv var han ett skolljus. Mussolini var oerhört begåvad. Han gjorde en lysande karriär inom Socialistpartiets vänsterflygel. Det gick helt enkelt väldigt bra för honom. Kan man säga någon koppling mellan socialisten, Mussolini och fascisten? Eller är det liksom ett totalt brott? eller jag tror inte han själv upplevde något brott och väldigt få i omgivningen gjorde det. Alltså när det förändrades var när första världskriget bröt ut. Alltså I början på 1914 hade han och ett antal framförallt syndikalistledare eftersom socialisterna var för måttfulla och reformistiska lett ett stort uppror den röda veckan på våren 1914. När sen kriget bröt ut så var man emot kriget i allmänhet. Men man ändrade uppfattning. Om man som jag är så gammal som man har upplevt vänstervågen och den här typiska marxismen så är det här i och för sig logiskt. Man frågade sig var låg den rätta linjen för den yttersta vänstern? Jo, det var att gå med i kriget, störta de imperialistiska tyskspråkiga kejsardömena och därigenom få världsöversungen att börja. Men när Mussolini då i en ledare förutspråkade att man skulle ta parti för västmakterna mot de reaktionära kejsardömerna för att arbetarklassen borde gå ut i kriget då blev han till sin förvåning utesluten ur partiet. Och då startade han ett eget, och det glömmer man ofta, ett eget mindre socialistparti ihop med ett antal syndikalister och andra. Och man fick med, Italien gick med i kriget mot Tyskland och Österrike. Och då, den, hans tidning hette fortfarande, eller Popolo Detalj hette Socialistisk Dackestidning. Och då fick han allt fler vänner, även från högerkanten, eller från nästan mitten- För att i Italien var nationalismen en mittenståndpunkt eller en vänstersynpunkt. Högern var pacifister och eh, fredsvänner, konstigt nog. E, allt är annorlunda på andra ställen. Och sen efter kriget, hade det här krympt en liten sekt. Och då startade man fascistpartiet. Det var alltså Mussolini, ett antal veteraner, de futuristiska konstnärerna och ett antal överlevande socialister från hans lilla grupp. Göran Hägg, författare. Men hur kunde då den här osannolika samlingen, där det dessutom ingick både feminister och judiska aktivister, skapa en rörelse som skulle leda hela vägen till gaskamrarna i auschwitz -Birkenau? Jag får ta Saltsjöbanan in inte Stockholm och Södermalm, där träffar Henrik Arnstad, författare till boken Älskade fascism. Alltså man hade en, en syn på att Italien höll på att gå under efter första världskriget. Man hade vunnit första världskriget, men inte fått. det hade inte blivit som man hade velat. Man pratade om den stympade segern, Vittoria Motilata. Och det här var framförallt väldigt unga människor också som inte kände sig välkomna i de traditionella ideologierna. Eh, man pratade om de traditionella partierna som gubbarnas skäggiga välde och så vidare. Man ville skapa en ung, kraftfull rörelse som skulle förändra saker och ting i, i grunden. Skapa en nationell på -nytt födelse. Eh, kampsången som man valde var då också Jovenessa som betyder ungdom. Jovenessa, Jovenessa, ungdom, ungdom. Ideologier är då, man kan säga att det är ett sätt att se världen politiskt, en världssyn helt enkelt. Och för fascisten så grundar det här sig då på en ultra nationalism. Det vill säga nationalism som för det första då inte godkänner medborgarskapet som inkludering i nationen, utan som tvärtom då menar att det är något mycket mer mytiskt med detta. Fascisten tar sig friheten att själv exkludera och inkludera människor i nationen. Det är det som är ultranationalism. Och för det andra så är det att ultranationalisten placerar sin nationalism högst av allt i sin politiska åskådning. Till skillnad från en nationalist. Först och främst är jag nationalist, säger ultranationalisten. Där kan då ultranationalisten vara höger eller vänster. kan vara kvinna eller man. Eller feminist eller kvinnohatar. Eller socialist eller höger. Ja, det förstår så det här skiljer då ultranationalismen från andra politiska rörelsesnationalism- till exempel nationalismen inom konservatismen eller socialismen- där man visserligen kan vara väldigt nationalistisk- men man har andra saker högst på sin agenda. Det andra ledet är då att fascisten är inriktad på nationens på pånyttfödelse. Det vill säga att fascisten är övertygad om att nationen håller på att gå under eller har redan gått under. Det genereras, försämras, feminiseras. Eh, maskuliniteten är viktig för fascisten. Och det krävs en oerhörd kraftansträngning för att på pånyttföda nationen. Eh, en enorm ansträngning som då glorifieras inom fascismen också. Eh, och man ska då på något sätt skapa en helt ny nation som då också kanske till och med ska befolkas av den nya fascistiska människan. Alltså nationens invånare så som de egentligen borde vara. En dröm, en drömutopi. Framtiden tillhör mig sjunger pojken. Och inte kunde väl han veta att den framtid som väntade var krig, död och gaskamrarna i Auschwitz. Inte ens Mussolini kunde väl ana hur det skulle sluta när han valdes till fascistpartiets ledare den där dagen i Milano 1919. Mussolini tog makten bara tre år senare, efter marschen mot Rom 1922. Eller marschen och marschen. Själv anlände han med nattåget från Milano. Nu var han alltså il ducce, ledaren som personifierade hela nationen och som alltid hade rätt. Nu började man bygga den nya Italien. Träskmarker dikades ut, nya bostäder byggdes, autostrader anlades. I omvärlden hyllades han som Italiens räddare. Så hur kunde det då sluta så illa? Det, det man hade kvar från marxismen var den här på historiens obenhörliga riktning. Men man var, man var nationalister, men aldrig rasister före 38. Många av de tidiga ledande fascisterna var ju judar. En av hjärnorna bakom Mussolini i början var, var hans judisk äldstjarinna, Margarita Sarfatti. Som skrev en del av hans bästa tal. Men idag förknippar vi ju fascismen med just rasism och, och ibland också antisemitism. Mm. Hur kommer det sig liksom? Mussolini blev, om inte galen så blev han helt berusad av makten efter segern i Etiopien 6, som var oerhört populär. Det är en myt att västmakterna fördömde det. Alla, Churchill accepterade och gillade det. Eh, och han förenade sig med Hitler. Han hatade och föraktade Hitler överallt på jorden. Men först blev han, sen blev han rädd och trodde att Hitler var förbestämd att vinna. Och då förenade han sig med Hitler. Oförklarligt nog införde man raslagarna. Det fanns ingen buff som helst. Det var bland det dummaste han har gjort. Han förlorade sitt in inre stöd katolska kyrkan för vilket detta var en omöjlighet. Rasism går inte ihop med det. Man kan förfölja andra religioner men inte rasa Det var ju en chock för många när, när, när det här hände. Men det finns ju de som säger att jo visst rasismen fanns med från början. Alltså att slavarna såg som lägre stående och så. Det finns stadier i helvetet till det här. Det brukar ibland anföra som ett av övergreppen som skulle motivera kroaternas massmord på italienare i Jugoslavien och sånt. Att man tvingade kroatiska och slovenska minoriteter att alla fick byta namn, de skulle lära sig italienska istället. Men det är ju inte rasism i vår mening. Den biologiska rasismen var från början totalt främmande. Alltså, när, när Mussolini mötte Hitler första gången så, så var det, det medeltida rasmustik. Det är som att höra en gramofon som har hakat upp sig kring denna vansinniga idé och så vidare. Och, så vidare. Och, det, det, och det är Mussolinis ord alltså? Det är Mussolinis ord, ja. Det, det, det, var han sa. det första han sa att det, han ser ut som rörmokare i regnrock. Men se, se, sedan så gör just detta medeltida... Alltså det, det, du kan hitta rasistiska uttalanden hos alla politiker före 1941 ungefär. Men det var tvärtom ovanligt lite av detta i Italien. Ovanligt lite. Italien. Den italienska kulturen är väldigt främmande för det här, den typen att bedöma människor. Men sen ville man då, då de minoriteter som han skulle börja tala italienska. Pro, men det, det spännande moraliska problemet med Mussolini som gör honom nästan intressantare som skurken Hitler. Det är ju det, om man nu vet att detta är en fruktansvärt idiotisk, blodtörstig medeltida idé. Men man accepterar det ändå som en historisk nödvändighet. Det, det var vad Mussolini gjorde. Det, det, det är en svår fråga. Mm. På något vis menar du att det är värre än att vara övertygad rasist? Alltså. Jag vet inte. Mm. Mussolini var en högtbildad person. Jag vet inte vad du vet om italienar, men de kan inga främmande språk. Mussolini kunde fem språk. Uh, han, han var oerhört verserad, han var oerhört beläst- han var fransk lärare från början till slut. Får man tror Göran Hägg så var Mussolini en bildad kar. Och partiet han ledde förde i alla fall i början fram typiska vänsterkrav. Rösträtt åt alla, nationalisering av banker, konfiskering av kyrkans egendomar, åtta timmars arbetsdag och så vidare. Men de hade ersatt vänsterns parol, proletärer i alla länder förenade med- Italienare i alla länder får rena ner. Alla italienare, fattig som rik, antogs av samma intresse och samma mål. Ett starkt, sunt, rent och enat Italien. Men var det verkligen så enkelt? Ett positivt budskap och en på det hela taget hygglig prick som heter Mussolini kan ta nattåget till Rom och gripa makten genom någon sorts halvkonstitutionell kupp. Och alla jublar. Finns det inte en annan berättelse? Italien efter första världskriget var ett land i kaos. Runt om i landet pågick strejker och jordokkupationer, ofta ledda av socialister. För storgodsägarna och för industrikapitalet framstod Mussolinis parti som ett mindre dåligt alternativ. I Göran Häggs bok nämns i förbegående hur dessa mäktiga grupper ganska snart gick in som finansiärer. Men det var alltså de som bekostade de stormtrupper som slog tillbaka socialisterna. Och det var den brutala styrkan på gator och torg som på några år förde Mussolini till makten. Det som händer då efter Mussolini kommer till makten i början på 20-talet är att fascismen sprids som en meteoritskur över hela världen. Från Asien i öster till Latinamerika i väster. Överallt i, och framförallt i Europa. Upp så, och hundratals, kanske till och med tusentals fascistiska rörelser. Med USA som ett enormt undantag. Alltså det finns ju fascism i USA. Det finns ju liksom. Eh, Ku Klux Klan har ju starka fascistiska tendenser och finns amerikanska. Men det har ju aldrig blivit någon kraft att räkna med. Beror då detta på att USA är så multietniskt som det är? Ja, inte riktigt. Alltså vi, kan, vi kan ju se liksom, många för detta kolonialmakter, framförallt Frankrike, eh, Storbritannien, eh, Spanien för all del. Frankrike har ju varit utsatt för en oerhört stark fascism. Och i det senaste valet så var ju faktiskt Front National det största partiet. Men vänta lite nu. Front National i Frankrike, är det verkligen ett fascistiskt parti? Är inte det ett visserligen främlingsfientligt men trots allt demokratiskt parti? Är det inte bara motståndarna som använder ordet fascist som ett skällsord? Handlar inte fascism också om marscherande stövlar, våldstyrkan, ledarkult och förakt för demokratin? Ja, det beror på vem man frågar. Frågar man Henrik Arnstad är både från national och Sverigedemokraterna bara fascism i ny tappning. Vad vi har sett nu idag är att fascismen som ideologi har återkommit i Europa i ganska stor skala. Det första partiet som återkom så att säga, i, i, i den här återfödelsen av fascismen var franska. Front National eh, som för några årtionden sedan eh, lyckades förvånansvärt väl med att stöpa fascismen i en ny form. Och vad fascismen då gjorde då var att för det första så skippade man själva ordet fascism. Man insåg att det kan vi inte använda längre för det skapar såna obehagliga stämningar hos folk. Man, man försökte tidigare att relansera begreppet fascism på 50-talet. Eh, säga att fascismen själva verket ett sorts europeiskt självförsvar och sånt där. Det eh, gick inte. Eh, skippa ordet fascism, skippa den biologiska rasismen. Och framförallt att man då byter ut ordet ras konsekvent mot kultur. Den svenska rasen är hotad av rasblandningen, byttes då ut med att den svenska kulturen är hotad av mångkulturalismen. Så uppstod Sverigedemokraterna, säger Henrik Arnstad. Idag definierar sig partiet som socialkonservativt och nationalistiskt. Att motståndarna kallar dem fascister ser man bara som ett sätt att svartmåla partiet genom att dra upp företeelser i dess historia som man tycker är för länge sedan bortrensade. Henrik Anstads bevis för att Sverigedemokraterna fortfarande måste betecknas som ett fascistiskt parti är en skrivning i deras partiprogram. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen Menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. Henrik Arnstad tar den här skrivningen som intäkt för att Sverigedemokraterna vill exkludera människor från den svenska gemenskapen. Den som inte är lojal med nationen, pratar rätt språk och har rätt kultur riskerar att utestängas. Mattias Karlsson sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse och han har varit med och skrivit partiets program. Han började sympatisera med SD 1994, 17 år gammal. Samma år sa Sverigedemokraternas dåvarande ledare, den före detta nazisten och medlemmen i Nordiska rikspartiet Anders Klarström, i en tv-intervju att alla muslimer borde slängas ut ur landet. Ja, det är, det är en exkluderande nationalism. Eh, men alltså, det har aldrig funnits något stöd för sådana här åsikter i programmet. Sen har vi haft enskilda företrädare som har uttryckt sig det var ju ändå oförande, alltså. mer radikalt. Eh, ja, han blir också avsatt. Eh, men i partiets grundläggande åsiktsdokument i partiprogrammet, i de valmanifest vi har gått till val på, så, så har det inte funnits något stöd för detta överhuvudtaget. Och nu pratar vi om partiet idag, och Arnström menar att partiet idag är... Och det finns ingen som helst stöd för det. Det finns så många skillnader mellan Sverigedemokraternas ideologi och fascismen som anstår inte borde sig om överhuvudtaget. Mm. Att fascismen var modernistisk, att den var antidemokratisk, att den, inte, att den tog avstånd från marknadsekonomi, att den var utopistisk, och en massa ledarprincip, mm. centralism, allt det här som vi förkastar och står för raka motsatsen. Och så det som förenar då, som Arnstad menar, det är nationalismen. Men det, vår nationalism är ju helt annorlunda mot fascismen, hur den var. Vi vill att varje folk ska ha rätt till självbestämmande. Vi är emot alla former av aggression och imperialism. Medan fascisterna menar att man hade den starkare rätt att förtrycka den svaga. Det går direkt emot våra nationalistiska principer. Så att det finns inga paralleller mellan vår ideologi och fasism. Mm. Eh, du har jag sett det här citatet från ett principprogram som... Eh, det är lite svårt att tolka, så hur, hur tolkar du det? Alltså man, man skulle ju kunna tolka det som att ni, ni faktiskt vill behandla medborgare olika beroende på om de är, tillhör den svenska nationen som ni säger eller inte. Vill ni det? Nej, det står ju uttryckligen i en annan del av äh, programmet att vi gör inte skillnad på människor som har svensk medborgarskap. Äh, med, alla som är svenska medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter. Däremot så menar vi att det finns också en filosofisk och, och även till viss del praktisk skillnad mellan medborgarskap och nationstillhörighet. Alltså om, om vi säger att Mulla Omar, talibanernas ledare, skulle komma hit imorgon och få ett, ett papper där det står att han är en svensk medborgare så skulle jag inte betrakta honom som svensk. Och jag tror inte de allra flesta, allra flesta svenska heller skulle göra det. Så att det är inte pappret som visar medborgarskapet som är det väsentliga för vilken nation man tillhör, vilken gemenskap man alltså sig ingår i eller anses ingå i. Däremot alla som, som har medborgarskap ska i, i staten Sverige ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Men vi tror ju att det, för att staten ska fungera på ett bra sätt i förlängningen så är det viktigt att en stor del av medborgarna också känner att man har en gemenskap. Att man delar grund, grundläggande värderingar, kultur, fyra samma högtid och traditioner, sånt som binder ihop människor, tror vi är viktigt för att få en fungerande välfärdsstat och ett fungerande samhälle. Mattias Karlsson, Sverigedemokrat, ser alltså ingen fascist när han tittar sig själv i spegeln. Men hans motståndare envisas ändå med fasciststämpel med alla dess kopplingar till omänsklig ondska. Någon diskussion är knappast möjlig. Och det är kanske just det som är meningen. Henrik Anstad vill överhuvudtaget inte diskutera med partiets företrädare. Fascismen är en ideologi som en gång för alla ställt sig utanför det demokratiska samtalet. Men kommer den då själv dö eller går vi istället mot mer ultranationalism och fascism? Det var inte många år som man pratade om- att nation, nationalstaten skulle ersättas av lokalsamhället. Det, vill säga det globala och det lokala skulle ta över internet- man var en världsmedborgare- och sen så det lokala att man gick ner till sin pizzeria och köpte en pizza, så att man skulle glömma bort nationen. Det har ju visat sig fullständigt fel. Idag står ju nationalismen starkare än någonsin. Varför är det så? Ja, varför är det så? Är det, är det liksom har fascismens framtiden för sig? Är det så vi ska tolka det? Ja, fascisterna själva idag- Även om de inte alltid kallas för fascister, hävdar bestämt att det är vi som är 2000-tals ideologi. Vi får komma ihåg att vi lärde oss aldrig någonsin att bemöta fascismen politiskt. Europa lärde sig aldrig att argumentera sönder fascismen. Att liksom bevisa att den liberala demokratin är bättre än fascism. Utan vi enas genom sex års världskrig och ungefär 70-80 miljoner döda människor beroende på hur man räknar. När då Tyskland ligger sönderbombat i ruiner och fascistledaren Hitler har skjutit sig i huvudet så lyckas vi besegra fascismen. Så stark är den här ideologin och det är väldigt, väldigt vanligt att man underskattar fascismen. Eller rätt sagt fascismen har alltid underskattats men får aldrig underskattas. Man hör ofta att... Ja, om vi tar ut eh, trollens spricker i ljuset, om vi bara liksom lyfter fram dem så kommer människor att kommer människor förstå att det här är något dåligt. Nej, precis tvärtom. När, fascismen, när de här fascisttrollen kommer ut i ljuset så växer de och frodas och skapar nya sympatier för sig själva. Henrik Anstad vill exkludera Sverigedemokraterna från det demokratiska samtalet. Andra säger att den metoden har prövats i årtionden och att den inte varit särskilt framgångsrik. De troll Arnstad pratar om har vuxit ändå. Och är det inte demokratins styrka att man faktiskt försöker lyssna på vad alla medborgare har att säga? Non sia il carcere, che Tillbaka till Mussolini och de jublande folkmassorna 1934. Mussolini behövde inte fråga vad de tyckte. Det sägs att han efterhand slutade fråga andra till råds överhuvudtaget. Han var Italien och behövde inte lyssna på någon. Idag vet vi att det slutade i blod och för Italiens judar slutade det i gaskamrarna. Mussolini själv hängdes upp utanför en bensinstation i Milano en aprildag 1945. Upp och ner och tillsammans med bland annat en av sina många älskarinnor. Länge trodde vi att fascismen dog med honom. Eller med Hitlers skott i bunkern. Men då glömmer vi kanske kraften i det fascistiska budskapet. Det är en kärleksförklaring till nationen. Vi alla tillsammans kan bygga framtiden. Bara vi slipper dem som inte riktigt hör hit. Och i Italien lever fortfarande minnet av ett lyckligt 1920-tal- då alla, eller nästan alla, var bröder och systrar. Det vet författaren Göran Hägg efter många år i Italien. I mitt område är utanför Har behöver man inte räkna om man väger dem. Det är ett av de rödaste områdena i världen. Men så, som min gamla gärna sa då, du förstår Giorgio- det var inget större fel på Mussolini. Han var bra för den italienska arbetaren ända tills han kom i lag med den där Hitler. Och det, det är en ganska allmän attityd även en bit in i vänstern.